Na kama ambavyo nimekufahamisha kwamba taarifa ambazo zimetufikia hivi punde ni kwamba daraja la Ruvu mkoani Pwani baada ya kutoka Mlandizi ikiwa unaelekea Cholenje limehalionekana kutokana na kuzibwa na maji ambayo yamejaa katika mto Ruvu. Uh, uh, shangwe kale. habari ya huko? Kienwa kabisa yangu. Uh, tumepata hizo taarifa na ninafahamu ni tayari uko kwenye hapo karibu na daraja. Pengine hali ikoje hapo? Hapa bwana ni kwamba kutoka, kutoka, kutoka ukitoka Luvu mmm mita ukienda mita na daraja la uh, Luvu. kama unaelekea chalinze ama kama unatoka chalinze? Kama unakwenda chalinze. Sasa uh -huh. mita kama mia mia mia nikapojafikiri na lile. Ndio ile barabara yote kadi mbapo mda unapo ongegezeka ndipo kama kama maji yanaja ile ile ile barabara uh, kwa hiyo daraja linaonekana ama halionekani alafu sasa mda huu uh. sasa sasa daga pia limanza da pia kutokuonekana sasa maji sasa sasaanza kuopita njua daraja kwa hiyo watu morogoro hawapiti huko wanateti wako atumuke kule na umefika hapo sangavi wewe nilifika huko nyasa 12 solo na baada ya kufika hapo Mlisima, mlisimama wenyewe ama kulikuwa kuna watu wa usalama wanazuia magari Nipofika hapa kulikuwa kuna watu ila watu huko kwa magari nyingine zilikuwa na neza zimefichwa mabomba tayari kwa sababu hazivuti maji ni yaani ni mengi kwa hiyo hapo eh eh la la la la hivi ni vijana tu tu hadi magari yame yameogeleka hadi mlandizo yote kwa hiyo ni nini ambacho kinaendelea hapo mpaka hivi sasa sasa hapo tunapoto labda muda au ndio tugeuze kurudi. Shangwe kuria kwa katika hayo maeneo kushoto mwa hiyo barabara katika hayo maeneo ambayo yanahitajika kuna kituo cha polisi. Pengine uh, wana usalama hapo wanasemaje? Wanasema wamefika hapa muda mrefu, wamesema yaani kwamba yaani kwamba hata kama wasipoongea hakuna anayevuka. Kwa hiyo kama watu tu hali ya jinsi hizi zilivoba za kwenye zote chochote uh, hakuna uh, maelezo yoyote pengine kutoka kwa vyombo vya usalama kwamba kifanyike nini mpaka hivi sasa uh, tutatetea ni kwamba tusubiri kwanza hadi kwenye saa 6 saa 6 mchana Eh ileona kwamba kwamba ah, maji yatakuwa yanazidi kuongezeka au kukupungua. Uh, sasa hapo kukupendavyo uh, kwamba maji yanaongegezeka sababu watoka mitoka limani huko Morogoro wapi ndio sasa sasa sasa imeshuka huko. Uh, pengine mvua bado inaenyesha maeneo hayo ama mvua yenyeshe. Sasa mvua inyeshe na kuna wingu. Ah, uh, pingine sasa abilia na watu watu watoto wanaosafiri na magari hapo wame wanajaribu kuzungumziaje? Wanajaribu kuzungumzia kurudi Dar es Salaamu ama kusubiri katika huo muda ambao wameambiwa. Yaani watu wote hapa, yani mtu anahamu ya ya kuvuka na anahamu ya kurudi. Yaani lakini lakini ni kwamba outside sasa hivi watu wanaangoja waone kwamba baada ya muda fulani aliitakwaje. Lakini kwamba kia mtu anahuzunika, anatamani aendele safari alikokuwa anakoenda. Changwiki kala asante sana kwa taarifa hiyo. Asanto bariki